В кінцевому результаті всім було догано. Це гнітило важким тягарем на настрій наш. Такий самий злючий був і старшина. Всіма був незадоволений, завжди вичетував, погрожував всім і не давав спуску нікому. Після того, як я жив на складах, це для мене було дуже важким. Але як би не було... В житті і біде і труднощів, то людина би не знала, як її добре, коли вона в добрі. А так, як побідує, а після знову вийде з біди, то вже добре бачить, як її добре, і вже задоволена співає. А якби не було в біді, то й серед добра ворчала б незадоволеною. Коли до цього старшини дійшло, що я віруючий? Він налетів на мене вихорем і став погрожувати мені розправою по-своєму. Був страшенно сердитий і старався залякати мене своєю владою і радянськими законами, що зробить з мене солдата, як всі. Я ж не здався ні на грам, а в повний ріст витримав його погрози, покладаючись на Господа. Він не знав, що робити, глянув у вікно, что там побачил и с лютым креком наказал. Рядовий марчук, приказываю. Сей час же сделать порядок в курилке, чтобы там не осталось ни одного курка. После окончания работы доложите мне. Слушаюсь, товарищ старшина, відчеканив я. Повернулся я как автомат и пішов. Коли я пришел до тієї курилки, то не знав, що робити. Це було під відкритим небом, закопана залізна бочка в землю, кругом дерев'яння лави, а у курків тисячі, розкиданих по болоті і умерзлих в нього наполовину, затоптаних у розмерзле болото, яке опісля замерзало. Зібрати те все, щоб там нічого не залишилося, було неможливо. Але я взявся за роботу. Позбирав геть всі, які можна було відірвати від замерзлої землі. Віяв пронизливий морозний вітер. Я був тільки в гемнастерці. Пальці рук закоченіли від морозу. Але я далі взявся вишколобувати ті притоптані окурки. Пройшло з півтора години цієї нікому не потрібної праці. Тому що завтра загоріє сонечко, все розмерзне. І тоді легко можна було б те зробити. А тепер на такому морозному вітрі, і я роздіти, це було просто знущання над людиною. Але я працював. Мені було радісно на серці, наче відчував, що я перемагаю. Старшина, як видно, спостерігав за моєю бездоганною роботою і старанням, вийшов з казарми і повелів заходити в канцелярію. Я ще попросив у нього дозволу помити руки перед тим, як зайти. І зайшов. Вистручився і доклав йому. "Товариш старшина, рядовий Марчук, виконував ваше приказання до момента вашого визова. А він, як не той чоловік, що був, лагідно каже мені. Вольно, рядовий Марчук. Я наблюдав за вашою роботою і віжу, що ви хороший солдат. Думаю, ви будете і впредь так і споннітні. Одного требую, щоб ви з єс-казарми, де я отвідствлений за дисципліну і порядок, вели себе благорозумно. Це означало, щоб я не говорив про Бога в казармі. А в казармі було не до того. Ми майже увесь час проводили в начальному корпусі, коли вже вчилися. Майже саме таке у мене відбулося і з тим нічим незадоволеним капітаном. Все ж я догодив йому. Навіть письмову подяку отримав від нього. Та коли нас до початку навчання в квітні місяці післали косити сіно в південно-казахстанську область недалеко від Ташкента, цей же капітан взяв мене за закладу Це було в степу. Ми жили в палатках. А я в своїй палаці мав склад з продуктами для кухні, на яку кожний день видавав продукти і відповідав за них. Всі хлопці косили сіно, а я увесь день сидів собі у місті розташування. Кожний день ходив вільно в цивільний радгосп, де отримував свіже м'ясо для кухні, бо холодильників ще не було. А через день 50 кілометрів їздив машиною, на пікарню за хлібом Ташкент. Це було знову легке інтересне життя. І між цивільними бував, і через день півторагодинна подорож в одну сторону за хлібом, і стільки ж звідти. Та місцевість була такою, наче на морі застигли хвилі. Дорога ґрунтова, утоптана, глина, як асфальт. Ідемо на відкриті машині, кабіна відкрита, тільки лагідні вітереце від швидкості ласкає обличчя, а машина то на гребню тих застиглих хвиль, то внизу між ними, і знову вверх і вниз, неначе на якихось гойданках. Шофер навіть не перемикав скоростей. З горки накатом і трошки газу, і вже знову наверху, і так постійно. Такої ідея більше ніколи ніде не зустрічав. Дорога така була втоптана. Як асфальт, ніде Порошенки не було. Така якась клейка там земля була. Там я мав досталь того, чого хотів, дух мій. Волі і спокою, де ніхто мені не перешкоджав. Молитися, скільки хотів. Виходити і йти під Божим небом, по степу, хоч днем, хоч вночі. Такої свободи насолоджуватися тишиною і Божою близістю рідко було в моєму житті. Я маю чудові спогади про той час. Всі солдати наробилися сп'ять, капітан теж. А я собі йду у нічній тиші під зоряним небом чи в місячну ніч так далеко, скільки хочеться. Ніде немає ні душі, ні дороги, ні стежини, ніяких перешкод, які б розрушили єднання з небом. Дух відкритий для Господа, злітаю в нічну височинь, а звідти з тих таємничих висот в душу, в серце осідає Божий спокій такий приємний, такий любій. Любов і порив душі спрагло устремляється до неба, а з нього благостю Божою плине Божа любов і наповнює радістю все нутро і дух мій. Навіть кожну клітинку тілесного єства. І знову, як колись кам'янці та у фалкові, грали в душі невидимі оркестри. Чудові божественні мелодії, які так усолоджували душу, яка розмовляла з Богом. Падеш на коліна перед величністю Божою, піднімаєш руки під зоряним небом, наче під скліпінням Божого храму, який є природа, серед якої знаходишся із глибин душі, Муфі Міам, муфі Міам, несеться хвала для Господа. В симфонії милозвучних акордів пісень неба. Здається, і сам здіймаєшся, летиш з тією хвалою до небес, вплітаючись музикальною душею в акорди тієї злагодженої симфонії. Щиро поплачиш від скорботи чи від радості, і стаєш щасливий прищасливий. Ягаєш після молитви горіліць на нагріту сонцем в день землю і з жагою дивишся в нічну височинь, освітлено-прозорим сріблом місячного сіяння, і знову говориш з Господом. І той нічутний говір заспокоює душу, куди приходить царство Боже. А коли вже повертаєшся в розташування, то йдеш не той, що йшов туди, але йдеш відновленою людиною з новими селами для переможного життя. Та місцевість називалася багіш. Ще перед весною, в лютому місяці, ті всі бархани, як застиглі хвилі на морі, покривалися розквітлими палкими червоними маками, крізь які пробивалася яскрава зелень. То була екзотика, якої і в книгах рідко вичитаєш. І якраз ті два місяці ми там косели ті маки. Коли поглянеш вдалину, весь простір палає червоним кольором. А близько біля себе, то між маками нижче від них є й зелень. І в такому раю мене Бог переховував від солдатської муштри, Людину вбивчої зброї і від страшних конфліктів, які виникали б з причини невиконання мною всіх військових вимог через мою віру. Незабутня нічна подорож. Я глядів на південний схід, і на далекому обрії бачив знайомі мені контури синіх гір великого і малого Чингана. Я на них добре надивився в Черчику. Тільки там вони кілометрів на двадцять були ближчі. Я не міг налюбуватися ними. Це високі кам'яні гори, на вершинах яких і при сорокаградусній спеції ціле літо не топився сніг. Взагалі, гори мене завжди дуже манили. Я бачив гори, був у горах, працював у них, але то були гори Карпати, покриті лісами. А таких голих, скалестих я до армії не бачив. Їх колір мінявся від поредня. Під вечір вони ставали блідобусковими, ліліяковими, в переміжку з синім. Після заходу сонця, коли на рівнині вже сонця не було, вони сіяли золотом освітлені сонцем, яке ще світило на їх вершини. Днем в розігрітому повітрі через 60 кілометрову далину леді бачилися блідно синіми привидами, тільки деколи, залежно від місця знаходження сонця, відзеркалювали ледниками та білізною снігів на вершинах. Хоча нас з Ташкента у багі ж везли машинами дуже довго, і я думав, що ми від нього дуже далеко, але то була дорогов обхід. А коли я дивився на гори, то зрозумів, що якщо піти на впростець в сторону гір, то десь кілометрів за 20 повинно бути місто Черчік, в якому я перед школою служив. Там я мав дорогих моєму серцю друзів, братів і сестер по Христі, з якими Бог мені дарував чудові зустрічі. І мені так захотілося, Ще хоч раз зустрітися з ними. Збагіжав черчик, дороги через ті бархани не було. Була тільки на Ташкент. Так що хоча б мене відпустив капітан поїхати туди, було нічим. Хіба тільки пішим ходом. А мені так дуже хотілося ще побути з дітьми божими, що я вирішив, якщо відпустять мене, піду пішки. Це потрібно було за одну ніч пройти наугад по бездоріжжю десь кілометрів двадцять туди і стільки ж назад. Мій орієнтер були тільки гори, під якими, як я думав, десь є черчі. Кроме цього, я був відповідальний за зберігання всіх продуктів, які зберігалися не десь під замком, але у моїй палаці, де я мав і ліжко, і там спав щоб хлопці, які жили поруч в інших палатках, не розікрали їх. Як я можу залишити палатку на цілу ніч? І чи знайду я черчік? Чи повернуся до ранку? А якщо заблукаю десь між тими пустенними барханами? Це було дуже ризиковано. Але та спрага побути серед віруючих була настільки великою, що я, не дивлячись ні на що, Став просити у Бога, щоб він розположив серце капітана відпустити мене. При моєму зверненні до нього капітан не міг начудуватися, що зі мною сталося. Щоб йти в таку далеку небезпечну дорогу, і то за одну ніч, туди й назад, щоб на якісь дві години зустрітися з якимось другом. Це йому не вкладувалося в голову, він оброзумлював мене. Не підставляти себе такій небезпеці. За Черчиком, в нашу сторону, звідки я мав підходити до нього, розміщався воєнний аеродром, на який вночі я міг випадково натрапити, тому що ніяких орієнтєрів не мав. На випадок, що мене би перехопив караул чи воєнний патруль, капітан ніякого законного документу про моє звільнення видати мені не міг. В таку місцевість і вночі. Та я стільки просився в нього, що він в кінці кінців дав мені дозвіл, тому що був дуже задоволений моєю поведінкою і виконуванням тих обов'язків, з якими я бездоганно справлявся. Він відпустив мене після обіду.